Farväl, du grömme vän i Sverige? Du grömme vän som glömde eden i Sverige och den burdeskväll. Ja, fader väl, ja, det väl. Ja, fader väl och fader väl. Jag var en ett gräddarietädel i Sveriges land långt härifrån. Men nu är jag Mister Johansson. Och tre dollar har jag nu om dagen. Och en herre kvar efter lagen Och du har kunnat vara missigt nu. Men den som slappte blivit var du. Du kunde ha gått i hatt och hansker. Ibland kanktila amerikansker. Och läpp på god på ribbens Jag hoppas att Erikes hoppas nöd Så pass han inte slår min grömma vän Vad han är sint och illa känd Jag hoppas att den nöter Erikes Med sitt lilla arbete Så pass till Erikes Han skedar brud för dem Och lite kaffe från stan Jag hoppas att nu är belåten För det tog Erik och gav på båten En stort och fast i skräddare i ett Som nu är rik, men inte nåt sen. Givet av det heten sydre tanke, runt i sig Donovanke. Och, och tåren får på kinderns kallta, nya gardar bildet fall Han tänker på de falska prickar som går till ungdoms väntetryck och sörjer en syrelse på ett ställe. Spar väl, spar väl. <klarar> <följande> och jag kanten så grundligt står vi. Borta för västra mötet, just för att höra talocken. Det är som det som står och har till. Och vi kan gå dit och säga vad vi vill. Och hälsoskådsjuman för cigarren. För vi kom söker från Niklas Dåren, han såg att kullen hade känd på väg att igen. Och vår grann då träder som en boska fräst. Och hade urbrutit rant och hon skulle Och sen hade hon drar stor Och en döft han som Natt i år Och hon var ung, kallt smidig och ensam smidig Och hon skängde och vrängde och slogde sig precis som en på en Och det var för det som visste om var rädd Och hon råbuggde fram och gjorde lovkastbukter Och så och ståtidsbukter och så ställde oss bakom en huvudstam och grudde och grudde och grudde och fram. Men visst om från förnyttrade håren. Han var till stränder han och väckte villor och månade mm. mm. Och nu går den där sömmarna Så nu kan ni fyra tjänster ljuger mm. utan det är alls